Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 51 Dar el își-a țintit zadarnic privirea în întuneric, căutând rochea albă și asculta zadarnic tăcerea ca să audă vreun zgomot de pași. Clădirea, zărită prin frunziș, rămase întunecată și nu arăta deloc așa cum trebuie să arate o casă, care se deschide pentru un eveniment atât de important cum e semnarea unui contract de căsătorie. Morele își privi ceasul. Acele arătau zece fără un sfert. Dar aproape îndată același glas al orologiului, auzit până acum de două sau de trei ori, îi îndreptă greșeala ceasornicului, bătând ora nouă și jumătate. Trecuse o jumătate de oră de așteptare peste timpul fixat de Valentin. Ea spusese ora nouă sau mai curând înainte de ora nouă decât mai târziu. Clipa aceasta... Fu cea mai cumplită pentru inima lui Maximilian, în care fiecare secundă lovea ca un ciocan de plumb Cel mai ușor zgomot al frunzișului, cel mai slab foșnet al vântului, îi răsuna în urechi și făceau să îi se brobonească fruntea de sudoare Atunci, înfiorându-se, Maximilian începeni scara și, ca să nu piardă timp, puse piciorul pe prima treaptă în mijlocul trecerilor acestora de la teamă la nădejde, în mijlocul ușurării și a strângerilor de inimă, orologiul bisericii bătu ora 10. Nu se poate ca semnarea unui contract să dureze atât, murmură Maximilian înspăimântat. Doar dacă nu cumva s-o fi întâmplat ceva neprevăzut. Am cântărit toate șansele, am socotit timpul cât durează toate formalitățile. Cred că trebuie să se fi întâmplat ceva. Și atunci, începu să se plimbe agitat pe dinaintea gardului. Apoi veni din nou să-și sprijine fruntea înfierbântată de zăbrelele reci. Oare Leșinase se după semnarea contractului sau fusese oprită pe când încerca să fugă? Maximilian nu se putea gândi decât la aceste două presupuneri, amândouă la fel de nebunitoare. Până la urmă, îi dădu prin minte că în timpul fugii, poate că Valentan își pierduse puterile și căzuse leșinată în mijlocul vreunei alei. Dacă e așa, gândi el repezindu-se în susul scării, am să o pierd și vina va fi a mea. Demonul care îi insuflase gândul acesta nu-l părăsi deloc și îi zbârnâi la ureche cu stăruința care face ca, într-o clipă, unele îndoieli să devină prin puterea judecății convingeri. Ochii lui căutau să străpungă bezna din ce în ce mai adâncă și îi se păru că zărește o formă întinsă pe jos în aleia întunecoasă. Morel, cuteză chiar să strige și îi se păru că vântul îi aduce la ureche un vaet nedeslușit. În sfârșit, orologiul sună zece și jumătate. Lui Maximilian era cu neputință să se mai stăpânească. Își putea închipui orice, tâmplele îi băteau cu putere. Pe dinaintea ochilor îi pluteau nori. El se cățără pe zid și sări dincolo. Acum se afla în grădina lui Vilfor, unde intrase sărind peste zid. Maximilian se gândi la urmările pe care le putea avea o asemenea faptă, dar nu se până aici ca să dea înapoi. Într-o clipă ajunse la marginea pâlcului de arbor de unde putea să vadă întreaga casă. Și atunci... Văzu un lucru pe care îl bănuise când încerca să-și strecoare privirea printre arbori. În locul luminilor care ar fi trebuit să strălucească la fiecare fereastră, așa cum e firesc în zilele de ceremonie, nu se vedea nimic altceva decât clădirea cenușie, acoperită de uriașa perdea de umbra a norului care învăluia luna. Doar din când în când, o lumină părea că rătăcește pe dinaintea a trei ferestre de la primul etaj, Ferestrele acelea erau ale apartamentului doamnei de Sen O altă lumină stătea neclintită din a perdelelor roșii de la camera de culcare a doamnei de Vilfor Toate acestea morel legici. De atâtea ori ca să o poată urmări oricând cu gândul pe Valentan El își făcuse planul casei pe care o cunoștea fără să fi văzut-o vreodată iar besna și tăcerea ală înspăimântarea acum mai mult decât lipsa valentanei. Uluit, înebunit de durere, hotărât să încerce orice ca să-și revadă iubita și să se asigure că nu i se întâmplase nenorocirea pe care o presimțea, oricare ar fi fost ea, Maximilian ajunse la marginea pâlcului de arbori și se pregăti să străbate cât mai repede cu putință pajiștea, complet descoperit. Când îi ajunse la urechi zvonul unor voci destul de depărtate, dar aduse de vânt până la el. Auzindu-le, Maximilian se dădu înapoi și pentru că aproape ieșise dintre arbori, se afundă din nou la adăpostul lor și rămase nemișcat și mut, învăluit de întuneric. Luase o hotărâre. Dacă venea Valentan singură, avea să o vestească printr-un semn. Dacă Valentan era însoțită, avea cel puțin să o vadă și să se asigure că nu i s-a întâmplat nicio nenorocire. Dacă erau străini, avea să asculte câteva cuvinte din convorbirea lor și să pătrundă astfel taina de neînțeles până atunci. Luna tocmai ieșea din nori. Maximilian îl văzui vinduse se la intrarea peronului pe Vilfor, urmat de un bărbat înveșmântat în negru. Ei coborâră treptele și înaintară spre pâlcul de arbori. Nu făcuseră decât vreo patru pași când Morel îl recunoscu pe omul înveșmântat în negru Era doctorul Davrini Văzându-i că vin spre el, Maximilian se trase înapoi fără voie Până ce întâlni trunchiul unui simocor care forma centrul pâlcului Acolo fu nevoit să se oprească Peste puțin, nisipul nu mai scârțâi sub pașii celor doi noi veniți Dragă doctore, spuse procurorul regal Iată că cerul se arată hotărât potrivnic familiei mele. Ce moarte îngrozitoare, ce lovitură de trăsnet! Nu încerca să mă consolezi. Vai, rana e prea vie și prea adâncă. Moartă! Moartă! O sudoare de gheață acoperi frunta lui Maximilian și făcu să-i clănță Cine putea fi moartă în casa asta pe care Vilfor însuși o numea blestemată? Dragă domnule de Vilfor, răspunse medicul cu un ton care spori și mai mult groaza tânărului Nu te-am adus aici ca să te consolezi Din potrivă Ce vrei să spui? Întrebă procurorul regal înfricoșat Vreau să spun că înapoi a nenorocirii care ți s-a întâmplat Poate că se află alta și mai mare încă Doamne, îngămă Vilfor împreunându-și mâinile Ce ai de gând să mai îmi spui? Suntem absolut singuri, prietene? Da, cu desăvârșire. Dar ce înseamnă toate măsurile astea de prevedere? Înseamnă că am să-ți fac o destăinuire îngrozitoare, răspunse doctorul. Să ne așezăm. Vilfor, mai mult căzut decât se așeză pe o bancă. Doctorul rămase în picioare în fața lui și îi puse o mână pe umeri. Maximilian, înghețat de spaimă, își ținu fruntea într-o mână, iar cu cealaltă mână își apăsă inima, căci se temea să nu-i se audă bătăile. Moartă, moartă!" repeta el în gând, cu glasul inimii, și simțea cum își dă el însuși sufletul. Vorbește, doctore, te ascult!" spuse Vilfor. Lovește! Sunt gata pentru orice!" Doamna de Senmeran era la o vârstă înaintată, nici vorbă. Dar se bucura de o sănătate cum nu se poate mai bună Maximilian respiră ușurat pentru prima oară de 10 minute în coace Mâhnirea a ucis-o, spuse Vilfor Da, mâhnirea, doctore Obișnuința de a trăi de 40 de ani lângă Marchis Nu, mâhnirea, dragul meu, Vilfor, răspunse doctorul Mâhnirea poate ucide, deși numai rare ori Dar nu ucide într-o zi Nu ucide într-un ceas nu ucide în zece minute Wilford nu răspunse Ridică doar capul pe care îl ținuse până atunci plecat și se uită la doctor cu privirea rătăcită Ai fost acolo în timpul agoniei? Întrebă domnul Davrini Fără îndoială, răspunse procurorul regal Mi-ai șoptit să nu plec Ai observat simptomele bolii de care a murit doamna de Senmeran? Sigur că da a avut trei atacuri în răstim de câteva minute unul după altul, atacuri din ce în ce mai dese și mai grave. Când ai sosit dumneata, doamna de Senmeran Meran respira greu de câteva minute. Ea a avut apoi o criză pe care am luat-o drept un simplu atac de nervi, dar n-am început să mă sperii cu adevărat decât atunci când am văzut-o ridicându-se în pat, cu membrele și cu gâtul întins. Atunci, privindu-te, am înțeles că starea ei era mai gravă decât îmi închipuiam. După ce a trecut criza, ți-am căutat privirea, dar nu ți-am întâlnit-o. Îi țineai pulsul, îi numărai bătăile și cea de-a doua criză se-i vi fără ca dumneata să te fi întors încă spre mine. A doua criză a fost și mai crâncenă decât cea din tâi. Aceleași mișcări nervoase o cuprinsără, iar gura ei se încleștă și se învineți. La cea de-a treia criză, ea și dădu sufletul. Încă de la sfârșitul primei crize îmi dădusem seama că are tetanos. Dumneata mi-ai confirmat presupunerea. Da, în fața lumii, spuse doctorul. Dar acum suntem singuri. Ce vrei să spui pentru numele lui Dumnezeu? Vreau să spun că simptomele tetanusului și ale otrăvirii cu materii vegetale sunt absolut aceleași. Domnul de Vilfort sări în picioare, apoi, după o clipă de nemișcare și de tăcere, se prăbuși din nou pe bancă Dumnezeule, doctore, spuse el, îți dai seama ce mi-ai spus? Maximilian nu mai știa dacă visează sau e treaz Ascultă, continuă doctorul, îmi dau seama de importanța declarației mele și de omul căruia o fac Îi vorbești magistratului sau prietenului? Întrebă Wilford. Prietenului, numai prietenului acum. Asemănările dintre simptomele tetanosului și simptomele otrăvirii cu substanțe vegetale sunt atât de identice, încât dacă ar trebui să semnez ceea ce ți-am spus, îți declar că aș sta în cumpănă. De aceea îți repet, nu-i vorbesc magistratului, ci prietenului, iar prietenului îi spun... Timp de trei sferturi de ceas cât a durat agonia am studiat-o I-am studiat convulsiile, am studiat moartea doamnei de Senmeran Și sunt convins nu numai că doamna de Senmeran a murit o trăvită Dar aș putea să spun, da, aș putea să spun și ce o travă a ucis-o Domnule, domnule, totul e limpede, vezi Somnolență întreruptă de crize nervoase, supraexcitarea creierului Toropea la centrilor Doamna de Senmeran a murit în urma unei doze puternice de brucină sau de stricnină Care i-a fost dată fără îndoială din întâmplare sau poate din greșeală Vilfor prinse mâna doctorului E imposibil, spuse el Visez, Dumnezeule, visez E îngrozitor să auzi un om ca dumneata spunând asemenea lucruri în numele cerului, te rog, doctore, spunem că ai putea să te înșeli. Fără îndoială că aș putea, dar. dar? Dar nu cred să mă înșel. Doctore, fieți milă de mine. De câteva zile mi se întâmplă atâtea lucruri uluitoare încât cred că s-ar putea să nebunesc Am mai văzut-o vreun alt doctor în afară de mine pe doamna de Senmeran? Nu. A fost trimisă la farmacie vreo rețetă fără să-mi fie arătată? Nu! Doamna de Senmeran avea dușmani? Nu știu să fi avut vreunul. Îi folosește cuiva moartea ei? Nu, nu. Fica mea este singura moștenitoare, Valentan, singură. Dar dacă mi-ar putea da prin minte un asemenea gând, m-aș înjunghia ca să-mi pedepsesc inima că a putut măcar o clipă să-l depostească. Dragă prietene, spuse la rândul său domnul Davrinii. Dumnezeu mi-e martor că nu învinovățesc pe nimeni, că nu vorbesc decât despre un accident, înțelege-mă, despre o greșeală. Dar fie accident, fie greșeală, fapt este că el își optește conștiinței mele și că ea ți vorbește dumitale cu glas tare. Informează-te! La cine? Cum? Despre ce? Să vedem! Baroa, bătrânul servitor! Nu s fi înșelat cumva și nu-i-o fi dat doamnei de Senmeran vreo doctorie pregătită pentru stăpânul său? Pentru tata? Da. Dar cum ar putea o doctorie pregătită pentru tata să o trăvescă pe doamna de Senmeran? Nimic mai simplu. Știi că în unele boli otrăvurile devin leacuri. Paralizia este una dintre bolile acestea. De aproape trei luni după ce am folosit totul ca să-i redau domnului Noartie mișcarea și graiul, m-am hotărât să încerc un alt mijloc. De trei luni, după cum îți spun, îl tratez cu brucină. Astfel, în ultima doctorie pe care i-am comandat-o, se aflau șase centigrame. Șase centigrame care n-au nicio urmare asupra organelor paralizate ale domnului Noartie și cu care el s-a obișnuit de altfel prin doze succesive dar aceste șase centigrame sunt de ajuns să lucide pe oricare altul. Dragă doctore, nu există nicio trecere din apartamentul domnului Noartien, acela al doamnei de Senmeran, și niciodată baroana a intrat la soacra mea. În sfârșit, trebuie să spun, deși te știu omul cel mai priceput și mai ales cel mai conștiincios din lume... Deși în toate împrejurările cuvântul dumitale este pentru mine o făclie care mă conduce la fel ca lumina soarelui, trebuie să-ți spun că sunt nevoit, în ciuda convingerii acesteia, să mă sprijin pe axioma Erare humanum est. Ascultă, Vilfor, spuse doctorul, există vreunul dintre confrații mei în care să ai tot atâta încredere cât ai în mine? De ce mă întrebi? La ce vrei să ajungi? Chiamă-l! Am să-i spun ce am văzut și ce am observat Și vom face autopsia Și veți găsi urmele otrăvi? Nu, nu a otrăvi Nu spun asta Dar vom constata iritarea sistemului nervos Vom recunoaște asfixia patentă de necontestat Și îți vom spune Dragă Wilfor, dacă lucrul s-a întâmplat dintr-o nebăgare de seamă Ia seama la servitorii dumitale Iar dacă s-a întâmplat din ură Ia seama la dușmanii dumitale. Doamne, ce-mi propui davrini? Răspunse Vilfort zdrobit Din clipa când va mai ști și un altul secretul în afară de dumneata Va fi neapărat nevoie de o anchetă Și o anchetă la mine e cu neputință Totuși continuă procurorul regal stăpânindu-se și privindu-l neliniștit pe doctor Totuși, dacă vrei, dacă o ceri cu hotărâre, am să o fac Într-adevăr, poate că trebuie să dau urmare afacerii. Caracterul meu mi-o poruncește. Dar vezi, de pe acum m-a pătruns mâhnirea. Să-mi aduc în casă un asemenea scandal după atâta durere. Nevasta și fica mea ar muri din pricina asta. Iar eu, eu, doctore, știi foarte bine, un om n-ajunge niciodată în situația mea. Nu poate fi niciodată procuror 25 de ani, fără să-și strângă o sumedenie de dușmani. Dușmanii mei sunt numeroși. De cum se va împrăștia zvonul, pentru ei va fi un triumf. Vor trăsări de bucurie, iar eu mă voi acoperi de rușine. Doctore, iartă-mi ideile astea lumești. Dacă ai fi preot, n-aș îndrăzni să ți le spun. Dar ești om și cunoști pe ceilalți oameni. Doctore, doctore nu mi-ai spus nimic, nu-i așa?" Dragul meu, Vilfor," răspunse doctorul zguduit, prima mea îndatorire este omenia." Aș fi salvat-o pe doamna de Senmeran dacă știința ar fi fost de ajuns pentru asta. Dar ea a murit și eu trebuie să am grijă de cei vii. Să înmormântăm cât mai adânc în inimile noastre taina înfricoșătoare. Iar dacă ochii cuiva vor încerca să o deslușească, voi îngădui să fie pusă pe seama neștiinței tăcerea pe care am păstrat-o. Totuși, dragul meu, cercetează! Cercetează activ, căci poate lucrurile nu se vor opri aici! Și când îl vei găsi pe vinovat, dacă îl vei găsi, atunci eu voi fi acela care îți va spune Ești magistrat, fă cum vrei Mulțumesc, mulțumesc, doctore, spuse Vilfor cu o bucurie de nedescris N-am avut niciodată un prieten mai bun decât dumneata Și de teamă parcă să nu și-a -și doctorul nici cuvântul înapoi, el se ridică și îl conduse spre casă în curând se depărtare amândoi. Morel, ca și cum ar fi avut nevoie să respire, își scoase capul din desiș, iar luna îi obrazul atât de palid, încât ar fi putut fi luat drept o fantomă. Dumnezeu mă ocrotește într-un fel vădit, dar înfricoșător, gândi el. Dar, Valentan, Valentan, sărmana de ea, va putea oare îndura atâta suferință? Și, gândind astfel, Maximilian privi pe rând fereastra cu perdelele roșii, apoi cele trei ferestre cu perdele albe. Lumina dispăruse aproape cu totul de la fereastra cu perdele roșii, fără îndoială că doamna de vilfor stinsese lampa și că numai candela aș mai trimita razele în geamuri. La celălalt capăt al clădirii, din potrivă, el văzut deschizându-se una dintre cele trei ferestre cu perdele albe. O lumânare pusă pe cămin aruncă în afară câteva raze din lumina ei palidă și o umbră veni să se o clipă pe balcon. Maximilian se înfioră. I se păruse că aude un suspin. Nu era de mirare că tânărul acesta, de obicei atât de curajos și de puternic, dar tulburat acum și scos din minți de două dintre cele mai puternice pasiuni omenești, iubirea și teama, slăbise într-atâta încât putea avea năluciri. Deși ar fi fost cu neputința ascuns cum era să-l zărească Valentan, lui se păru că umbra de la fereastră îl cheamă. Mintea tulburată i-o spunea, iar inima înflăcărată i-o repeta. Și această dublă greșeală deveni realitate de netăgăduit atunci când, împins de unul din imboldurile de neînțeles ale tinereții, el se ne afară din ascunzătoare și, din două salturi, cu riscul de a fi văzut, cu riscul de a o înspăimânta pe Valentan, cu riscul de a atrage atenția prin vreun strigăt scăpat fără voie de fată, el străbătupă ajiștea pe care luna o făcea să pară albă și întinsă ca un lac. Ajungând în dreptul vaselor uriașe cu portocali puse dinaintea casei, Maximilian meri dreptele peronului, le urcă repede și împinse ușa care se deschise fără împotrivire în fața lui. Valentan nu-l văzuse. Ochi ei, înălțați spre cer, urmăreau plutirea unui nor de argint pe întinderea azurie. Forma norului îi părea forma unei umbre ce se înălța spre cer. Firea ei poetică și exaltată, îi șoptea că umbra aceea e sufletul bunicii moarte. Între timp, Maximilian străbătuse anticamera și găsise rampa scării. Covoarele întinse pe scări îi înăbușeau zgomotul pașilor. De altfel, Tânărul fusese cuprins de o asemenea stare de exaltare, încât nici chiar prezența domnului de Vilfor nu l-ar mai fi putut speria. Dacă domnul de Vilfor i-ar fi ieșit în cale, el era hotărât să se apropie și să-i mărturisească totul, rugându-l să ierte și să aprobe dragostea care lunea de fica lui și pe fica lui de el. Morel își pierduse mințile. Din fericire nu se întâlni cu nimeni mai ales acum îi folosi ceea ce știa de la Valentan despre planul interior al casei. Ajunse fără nicio o piedică la capătul de sus al scării și, acolo, pe când se orienta, un suspin pe care îl recunoscu îi arătă încotro să se îndrepte. Maximilian se întoarse. O ușă întredeschisă lăsa să ajungă până la el razele unei lumini și sunetul unui glas gemând. El împinse ușa și intră. În fundul unui pat mare cu polog, sub pânza albă care-i acoperea capul și desena forma, zăcea moarta, și mai îngrozitoare în ochii lui Morel, de când știa taina pe care întâmplarea-l făcuse o afle. Alături de pat, îngenunchiată cu fruntea ascunsă în pernele unui fotoliu, Valentan, tremurând și zguduită de suspine, își întindea pe deasupra capului, care nu îi se vedea, Mâinile unite și țepene Ea plecase de lângă fereastra rămasă deschisă Și se ruga cu glas tare, cu accente care ar fi mișcat inima cea mai nepăsătoare Cuvintele îi scăpau de pe buză repez nedeslușite de neînțeles Într-atâta durerea a strângea grumazul cu arzătoarele ei îmbrățișări Luna, strecurându-se prin crăpăturile storurilor Făcea să pălească lumina lumânării și polea în culorile ei mortuare tabloul acesta al deznădejdii. Priveliște al zguduia adând pe Maximilian. El nu era prea credincios și nici prea impresionabil, dar Valentan, suferind, plângând, frângându-și mâinile sub ochii lui, era mai mult decât putea să îndure când. Maximilian gemuș obtind un nume, iar obrajii necați în plânsete și părând de marmură pe catifeaua fotoliului, obrajii unei magdaleni de coregio, se ridicară și rămaseră întorși spre el. Valentan îl văzu și nu păru mirată, într-o inimă plină de cea mai adâncă deznădejde numai în cap alte emoții. Maximilian îi întinse mâinile. Valentan, ca să o ierte că nu venise la întâlnire, îi arătă cadavrul zăcând sub pânza mortoară și început din nou să suspine. Nici unul, nici celălalt nu cutezeau să vorbească în camera aceasta. Fiecare pregeta să rupă tăcerea pe care părea că o poruncește moartea, stând în picioare în vreun ungher și ținându-și degetul pe buze. În sfârșit, Valentan îndrăzni să spună cea din tâi, Dragul meu, cum de ești aici?" Vai!" Ți-aș zice, fii binevenit dacă nu ți-ar fi deschis moartea ușa casei acesteia." Valentin, răspunse Maximilian, cu glasul tremurător și împreunându-și mâinile. Eram acolo de la opt și jumătate. Nu te-am văzut venind și m-a cuprins neliniștea. Am sărit zidul și am pătruns în grădină. Atunci, niște voci care vorbeau despre jalnica întâmplare... Vocile cui?" întrebă Valentan. Morel se cutremură, căci îi reveni în minte întreaga convorbire dintre doctor și domnul de Vilfor. Prin pânza mortoară îi se păru că vede brațele răsucite, gâtul înțepenit și buzele vinete. Vocile servitorilor, răspunse el. Dar venirea ta aici înseamnă pieirea noastră, dragul meu, spuse Valentan fără teamă și fără mânie. Iartă-mă, Răspunse Morel cu același ton. Am să plec. Nu, nu, s-ar putea să te întâlnească în drum. Rămâi. Dar dacă vor veni aici? Valentan clătină din cap. Nu o să vină nimeni. Fii liniștit, răspunse ea. Iată salvatoarea noastră. Și arătă forma cadavrului înfășurat în pânză. Ce s-a întâmplat cu domnul de Spune-mi, te rog, întrebă Morel. Franța a venit să semneze contractul în clipa când, draga mea bunică, scotea ultimul suspin. Vai, făcu Morel cu un simțământ de bucurie egoistă, spunându-și în gând că moartea amânase la nesfârșit căsătoria Valentanei. ce sporește și mai mult durerea, continuă Valentan ca și cum simțământului ar fi trebuit să-și primească de îndată pedepsa. Este faptul că biata bunica, murind, a poruncit să fie dusă la capăt cât mai repede cu putință căsătoria. Crezând că mă ocrotește, mi se punea și ea împotrivă. Ascultă, șoptimorel. Cei doi tineri tăcură. Se auzi o ușă deschizându-se. Apoi niște pași făcură să scârție parchetul coridorului și treptele scării. E tata, a ieșit din cabinet... Ca să-l conducă pe doctor De unde știi că e cu doctorul? Întrebă Valentan mirată Îmi închipui, răspunse Morel Valentan îl privi cu luarea minte Între timp se auzi închizându-se poarta dinspre stradă Domnul de Vilfort se duse să mai încuie poarta grădinii Apoi urcă din nou scara Ajuns în anticameră el se opri o clipă ca și cum ar fi stat în cumpănă dacă să intre sau nu în camera doamnei de Sen Maximilian se ascunse repede dinapoi a unei draperii. Valentin nu făcu nicio mișcare. S-ar fi spus că o durere de neînchipuit o înălța deasupra temerilor obișnuite. Domnul de Vilfort reintră în apartamentul său. Acum," spuse Valentin, nu mai poți ieși nici prin poarta din grădină, nici prin poarta spre stradă Maximilian o privi mirat Nu mai există decât o ieșire permisă și sigură Prin ușa de la apartamentul bunicului Valentan se ridică Vino Unde? întrebă Maximilian La bunicul La domnul Noartie? Da Te gândești la ce faci, Valentan? Mă gândesc și încă de multă vreme. Numai el îmi e prieten pe lume și avem amândoi nevoie de el. Vino. Ia seama, Valentan," spuse Morel șovăind să facă cei i ea. Acum văd limpede. Am săvârșit o nebunie venind aici. Dar tu, draga mea, mai ai mintea întreagă?" Da," răspunse Valentan și mă mustră cugetul doar pentru un lucru, că o las singură pe biata bunica." Îi făgădui să-mi soveghez. Valentan, spuse Morel, moartea e sfințită prin ea însăși Da, de altfel n-am să lipsesc mult. Vino. Valentan străbătu coridorul și coborâ o scăriță care ducea la noartie Morel, o urma în vârful picioarelor. Ajuns și în fața apartamentului, se întâlnire cu bătrânul servitor. Baroa spuse Valentan. Închide ușa și nu lăsa pe nimeni să intre Ea păși înainte Din fotoliul său, Noartie, atent la cel mai mic zgomot și înștiințat de către bătrânul său servitor Asupra tuturor celor petrecute, își ațintea privirile nesățioase spre ușă Văzând-o pe Valentan, ochii îi luciră În mersul și în ținuta fetei era ceva grav și solemn, care li izbi pe bătrân. De aceea, din strălucitoare cum era, privirea ai deveni întrebătoare. Dragă bunicule," spuse repede Valentan, ascultă-mă cu luarea minte. Tu știi că bunica Senmeran a murit acum un ceas și că în clipa de față în afară de tine nu mă mai iubește nimeni pe lume?" O expresie de duioșie nemărcinită trecu prin privirea bătrânului. Deci nu mai ție singur trebuie să-ți destăinuiesc mâhnirile sau nădejdile mele, nu-i așa?" Paraliticul făcu semn că da. Valentin îl pe Maximilian de mână. Atunci," spuse ea, uită-te bine la el." Bătrânul își a ținti ochii cercetători și oarecum mirația asupra lui Morel. E Maximilian Morel," spuse ea. Fiul neguțătorului acelui a cinstit, din Marsilia, despre care fără îndoială că ai auzit. Da, făcu bătrânul. E un nume fără pată și Maximilian e pe cale de a-l face glorios, căci la 30 de ani el e capitan de spahii și ofițer al legiunii de onoare. Bătrânul făcu semn că își amintește. Ei bine, bunicule, continuă Valentan, îngenunchind dinaintea bătrânului, și arătându l cu mâna pe Maximilian Îl iubesc și nu voi fi decât a lui Dacă mă vor sili să mă marit cu un altul Mă voi lăsa să mor sau mă voi ucide Ochii paraliticului vă deau o sumedenie de gânduri furtunoase Și tu iubești pe Maximilian Morel, nu-i așa, bunicule? Întrebă fata Da, făcu bătrânul nemișcat. Și ai putea să ne ocrotești pe noi, care suntem de asemenea copiii tăi, împotriva voinței tatii?" Noartie și-a țintit privirea inteligentă asupra lui Morel, ca și cum i-ar fi spus. Chiar așa." Maximilian înțelese. Draga mea," spuse el, ai o îndatorire sfântă de îndeplinit în camera bunicii tale. Vrei să-mi îngădui cinstea de a discuta o clipă cu domnul Noartie?" Da, da, așa e." Părură că spun ochii bătrânului, apoi se îndreptară neliniștiți spre Valentan. Te întrebi cum va putea să te înțeleagă, nu-i așa, bunicule?" Da, fii liniștit. Am vorbit de atâtea ori despre tine încât știe cum să-ți vorbească." Apoi, întorcându-se spre Maximilian cu un zâmbet încântător, deși umbrit de o adâncă tristețe, ea îi spuse El știe tot ce știu și eu." Valentan se ridică, apropie un scaun pentru Morel, îi spuse din nou lui Baro să nu lase pe nimeni să intre. Și după ce își îmbrățișe drăgăstoasă bunicul și își cu tristețe rămas bun de la Maximilian, ea plecă. Atunci Maximilian, ca să-i dovedească lui Noartie că Valentan avea încredere în el și că le cunoștea toate tainele, luă dicționarul, pana și hârtia și puse totul pe o masă unde se afla o lampă. Mai întâi, îngăduiți-mi, domnule, să vă spun cine sunt, cât o iubesc pe domnișoara Valentan și care-mi sunt intențiile în privința ei," începu Maximilian. Ascult, fă cu noartie. Bătrânul acesta, care în aparență era o povară nefolositoare, dar care devenise singurul ocrotitor, singurul sprijin, singurul judecător al celor doi tineri amanți, Frumoși, puternici și abia pătrunzând în viață, forma o priveliște destul de impunătoare. Figura lui, purtând pe cetea unei noblețe și a unei simplicități deosebite, îi impunea lui Morel, care își început tremurând povestirea. El arătă cum o cunoscuse și cum o iubise pe Valentin și cum Valentin, în singurătatea și nenorocirea ei, îi primise dăruirea devotamentului. Spuse din ce familie se trăgea, ce situație și ce avere avea Și de câte ori privirea lui întreba privirea paraliticului Acesta îi răspundea E bine, continuă Acum, spuse Morel după ce își termină prima parte a povestirii Acum, domnule, după ce v-am vorbit despre dragoste și nădejdile mele Vreți să vă spun și ce planuri avem? Da, făcu bătrânul ei bine, iată ce am hotărât. Și îi povesti totul lui Noartie. Cum îi așteaptă o trăsurică în îngrăditura cu lucernă, cum avea de gând să o răpească pe Valentan, să o ducă la sora lui, să se însoare cu ea și, cum nădăjduia printr-o respectuoasă așteptare, să obțină iertarea domnului de Vilfor. Nu, că spune Noartie, nu, întrebă Morel. Nu asta trebuie să facem? Nu. Atunci, nu ne aprobați planul? Nu. Ar mai fi un mijloc, continuă Maximilian. Privirea întrebătoare a bătrânului îl a Care? Mă voi duce să-l întâlnesc pe domnul Franț de Pinie. Sunt fericit că vă pot spune asta în lipsa domnișoarei de Vilfor și mă voi purta față de el în așa fel încât să-l silesc să fie om de onoare. Privirea lui Noartie rămânea mereu întrebătoare Ce am să fac? Da Iată, mă voi duce să-l întâlnesc, cum vă spuneam Și voi povesti legăturile ce mă unesc de Valentin. Dacă e un om delicat, își va dovedi delicatețea Renunțând singur la mâna logodnicei sale Iar prietenia și devotamentul meu Îi vor fi dăruite până la moarte Dacă refuză fie pentru că îl va împinge interesul, fie pentru că un orgoliu ridicol îl va face să stăruie, după ce îi voi dovedi că o constrânge pe soția mea, că Valentan mă iubește și nu poate iubi pe altcineva în afară de mine, mă voi bate cu el duel, dându-i toate avantajele și îl voi ucide sau mă va ucide. Dacă îl ucid, nu se va căsători cu Valentan. Dacă mă ucide... Voi fi sigur că Valentan nu se va mărita cu el. Noartie privea cu o plăcere de nespus nobila și sincera fața a tânărului, pe care se zugrăveau toate simțămintele exprimate prin cuvinte, adăugând prin expresia frumuseții chipului tot ce culoarea adaugă unui desen bine făcut și adevărat. Totuși, când Maximilian sfârși de vorbit, nu fi închise ochii de mai multe ori, ceea ce, după cum știm, însemna că spune nu. Nu?" întrebă Morel. Așadar, dezaprobați și al doilea plan, așa cum l-ați dezaprobat și pe cel din tâi?" Da, îl dezaprob," făcu bătrânul. Ce-i de făcut atunci, domnule?" întrebă Morel. Ultimele cuvinte ale doamnei de Sănmeran au fost pentru căsătoria cât mai grabnică a nepoatei sale." Să las lucrurile să se îndeplinească? Noartier rămase neclintit. Înțeleg, spuse Morel. Trebuie să aștept. Da. Dar orice răgaz ne va pierde, urmă tânărul. Valentan singură e fără putere și o vor ca pe un copil. Intrat aici ca prin minune să aflu ce se petrece, primit ca prin minune de dumneavoastră, n-aș mai putea nădăjdui cu mintea întreagă că un asemenea noroc s-ar mai putea repeta. Iertați-mi trufia aceasta a tinereții, dar credeți-mă, numai unul din cele două planuri pe care vi le-am arătat poate fi bun. Spuneți-mi pe care din două îl preferați. Îi dați voie, domnișoarei Valentan, să se încreadă în cinstea mea? Nu. Vreți mai bine să mă duc să-l întâlnesc pe domnul Pinie? Nu. Doamne! De la cine o să ne vină atunci ajutorul pe care îl așteptăm din cer? Bătrânul zâmbi cu ochii așa cum obișnuia să zâmbească de câte ori i se vorbea despre cer. În ideile bătrânului Iacobin tot mai rămăsese puțin ateism. De la întâmplare? Nu. De la dumneavoastră? Da. De la dumneavoastră? Da, repetă bătrânul. Înțelegeți pe deplin ce vă cer, domnule. Scuzați-mi, stăruința, fiindcă toată viața mea e legată de răspunsul pe care mi-l veți da. Salvarea noastră va veni de la dumneavoastră? Da. Sunteți sigur? Da. Ne garantați? Da. Și în privirea care făcea această afirmație, era atâta hotărâre încât nimeni nu s-ar fi putut îndoi de voința, dacă nu chiar de puterea ei." Mulțumesc! Mulțumesc de o sută de ori! Dar cum, dacă nu cumva o minune dumnezească vă va reda graiul, gestul, mișcarea? Cum veți putea, dumneavoastră, țintuit în fotoliu, dumneavoastră mut și nemișcat, cum veți putea să vă împotriviți căsătoriei valentanei cu domnul de pinie?" Un zâmbet lumina chipul bătrânului, zâmbet straniu, al unor ochi pe un chip împietrit. Atunci trebuie să aștept?" întrebă tânărul. Da. Și contractul?" Din nou se ivi același zâmbet. Vreți să-mi spuneți că nu va fi semnat?" Da," răspunse noartie. Așadar, contractul nici nu va fi semnat măcar?" se miră Maximilian. Iertați-mă, domnule, dar se poate să nu-ți vină să crezi când ți se vestește o fericire atât de mare." Contractul nu va fi semnat?" Nu," repetă paraliticul. Cu toată asigurarea primită, Maximilian pregeta totuși să creadă. Făgăduia la unui bătrân neputincios părea atât de ciudată, încât, în loc să vină de la o putere a voinței, ea putea izvorâi dintr-o slăbiciune a organelor. Nu era firesc oareca nesăbuitul care nu-și dă seama de nebunia lui, să susțină că poate îndeplini lucruri cei îi depășeau puterile? Cel slab vorbește despre greutățile pe care le ridică, cel sfios despre uriașii pe care îi înfruntă, cel sărac despre comorile pe care le mânuiește, iar țăranul cel mai umil, îmboltit de trufie, se crede Jupiter. Fie din pricină că Noartie pricepune hotărârea tânărului, fie pentru că n-avea de plină încredere în supunerea arătată, el îl privi țintă. Ce doriți, domnule?" întrebă Morel. Să vă reînnoiesc făgăduiala de a nu face nimic?" Privirea lui Noartie rămase fixă și hotărâtă, ca și cum ar fi vrut să spună că o singură făgăduială nu era de ajuns. Apoi trecu de la față la mână. Vreți să vă jur, domnule?" întrebă Maximilian. Da," făcu paraliticul cu aceeași solemnitate, vreau să juri." Maximilian înțelese că bătrânul dădea o mare importanță jurământului său. El întinse mâna. Pe onoarea mea," spuse el, jur să aștept ce veți hotărâ să fac împotriva domnului de pinie. Bine," părură că spun ochii bătrânului. Acum, domnule, îmi porunciți să plec? Întrebă Maximilian. Da. Fără să o revăd pe domnișoara Valentan? Da. Maximilian făcu semn că e gata să se supună. Și acum, continuă el, îngăduiți-i fiului dumneavoastră să vă sărute, așa cum v-a sărutat mai adinea fiica dumneavoastră. Ochii lui el lăsau să se întrevadă limpede ce se petrecea în sufletul lui. Tânărul? Își lipi buzele de fruntea bătrânului, în același loc unde Valentan le pusese pe ale ei. Apoi salută pentru a doua oară și plecă. În gang, îl găsi pe baroa anunțat de Valentan. Bătrânul servitor îl aștepta și îl călăuzi prin întortochieturile unui coridor întunecos, spre o portiță răspunzând în grădină. De acolo, Maximilian ajunse la poartă. Cu ajutorul crengilor de carpen se cățără într-o clipă sus pe zid, apoi cu ajutorul scării sale coboră cât ai clipi în îngrăditura de lucernă unde l-a așteptat răsurica. Tânărul se urcă în trăsură și, frânt de atâtea emoții, dar cu inima ușurată se reîntoarse pe la miezul nopții în strada meslei, se aruncă în pat și dormi ca și cum s-ar fi cufundat într-o beție adâncă. Capitolul 36. Cavoul familiei Vilfor Peste două zile, pe la orele zece dimineața, o mulțime uriașă se adunase la poarta domnului de Vilfor și un lung șir de trăsuri de doliu și de trăsuri particulare fusese văzut trecând de-a lungul întregului foburg să în onore și a străzii pepinie.